Anya nem válaszol, Eyrén pedig néhány másodperc múlva kiszabadítja az arcát a szorításából. Ám úgy tűnik, anya gondolatai valami felé sodródtak, olyas valami felé, ami megközelíthetetlenné teszi őt a számunkra. Eyrén ezt csúgja nekem, hiszen nagyapa is ott van neki, még ha mindig el is voltak válva. Nem voltak mindig elválva, javítom ki. De szinte!